live på Showtime här i, USA, eh, i San Diego och eh, först kommer eh, först kommer eh, Billy Evangelista ut här hans första förlust sista matchen så han är garanterat hungrig och eh, jag tror det här kan bli den bästa matchen på hela kvällen faktiskt uh, han är tuff, han gillar slåss, och uh, det är även uh, KJ som han ska möta vi är lite på KJ faktiskt som uh, att han inte ville stå och bänga att han har förstått att det handlar inte bara om att uh, på publiken nöjd och vild utan att det gäller, även det handlar om att vinna matcher och det har jag inte gjort på sista tiden, Så det är en viktig match för KJ också. Att komma tillbaka upp i uh, fighter contender-atmosfären. Uh, det är lite kallt runt omkring han nu. Uh, men det räcker med en match tror jag för, för KJF att han ska... Då tror jag som en uh, contender Men det är för kommer in i ringen precis. Och uh, nu kommer San Diego favoriten KJ. Han uh, kommer in till... Han uh, som Toppac Och på biten ställer upp vi vill. favoriten KJ Nulls. I yeah, wanted Strikeforce entrance to cage I have a chance to go down and hear the audience all the time He looks very tight Good cat! Good cat! Good cat! Good Lora, du tror på Kimuravins. Mastak, KCB. Ja, jag är vänta, han är Tupac. Jag kallade KJ, KJ. I går. Och, äh, i mot Outfit igår. Eller förlåt, i förr på brett Han kommer flyga och borta över. Väl. Ja, så alltså, väldigt, väldigt ut. KJ Homan, är en det är uh. Men som sagt, han måste börja vinna lite matcher också. Han är fruktansvärt duktig. Och det har jag hört, jag har sett också, han, han, han gillar sig själv. Och det är svårt för den nivån att bli bättre när man gör det. Jag vet inte om man har gjort några förändringar för den här matchen. All eyes on me. angelista, är en liten stjärna på 155 pound. Man vill småla benen faktiskt. Då säger du innan någon på Jag säger vad de säger. Vad du säger, Till vem? Ja, det så vi Jag tror KJ, jag tror. Jag tror KJ har lite, han, han, han har lite för mot här, och, och det är en viktig match för honom att vinna det är väldigt viktigt, och det är hemma på byk, och några har brak på raken här, så det är viktigt för dem att vinna, och jag tror han, han har insett det. Begge fighters i mitten av ronden, KJ i, i ringen. KJ börjar med två low kicks, inside low kicks med benet. Billy försökte göra samma sak, men de klaschar knänt var det stor svingande en höger utav Billy Evangelista som missar. KJ går för takedown, Jag driver in till KJ takedown, en mycket fin double leg takedown. Men eh, Billy ställs upp igen, take clinch, starka knä, bra take clinch från Billy eh, Evangelista, men KJ eh, stoppar hans knä med och trycker med sin höger hand mot eh, eh, Billys lår. Så han missar två knä mot ansiktet. Vi kunna få mitt en ut av ringen vi kan fina bilder lever jag fick ta bilder to. samtidigt så ni kan få se på MVM9 i och på Twitter om ni följer MVM9 på Twitter är ja, det själv. Du, kanske jag ska ta bilder ja jag kan göra bättre fick du med då? nej Jo, schyssta. <laughs> uh, Billy har uh, KJ upptryck mot uh, buren, försöker jobba sig ner mot benen för nedtagning. Men uh, KJ, uh, Billy luktig på att stoppa nedtagningen. Men där kom det, High Coach. Uh, och uh, Billy drar knä mot kroppen också. Han har en inlåsning Tight, så en ganska tight ut Kill Your Team. Men han kommer ut snabbt där, KJ. Och de är tillbaka i mitten av uh, ringen igen det är något långsamt, man sparkar faktiskt. man zoomar med din kamera, det vet jag inte. Och nu är det billigt, så försöker man nedtag Men Så KJ är väldigt svårt att ta ner. Bra ut och KJ från clinchen. Uh, ovrande, men så står jag överhanden så försöker KJ dra uh, kroppsslag och han inte skarar där KJ faktiskt. Han träffar träffa knä i knä lite snabbt. Och nu åker han på ner till, nej uh, han klarar ju. Uh. Han jobbar för en single leg här, uh, Billy Evangelista och och svepar de andra benen, men Kejdo har väldigt bra balans med van vid att eh, försöker ta ner honom stod över hans eh, väldigt bra både boxning och kickboxning men Jag måste säga, han sparkas inte långsammare idag han har eh, definitivt snabbare händer än man har sparkat Jag tror han har eh, inte sparkat så mycket på de senaste stället så han har boxat så pass mycket Tempot har eh, lugnats ner lite Kejdo jobba sin jab han är lite rakare, han går inte ner in lika mycket med huvud som han har gjort. Som han gjorde till, till exempel mot uh, Masvidal när han åkte på några riktigt väntliga knän. Han står lite rakare än man gjorde och jobbar sin jab långt ifrån. Han uh, kan inte riktigt hitta sit, sin timing här KJ. Fyta är inte riktigt där. Men där kommer en bra inside uh, low kick. Och uh, Billy Fyker svarar på samma sätt med KJ Blocken. Outside low kick. Säker KJ har fått uh, in med lite. han använt sitt avstand. Bra, stark ut av uh, KJ. Och Billy drar en armbåge mot KJ. Han håller händerna ibland lite farligt lågt alltså. Uh, det, det är okej okay att vara tuff att kunna ta smällar. Och smälla, där åkte på en väldigt hård vänsterklok till Billy gelista. Uh, som sagt, han håller händerna lite lågt ibland. Och det kan vara tuff men uh, det håller inte längre. Man måste, uh, Försvara sig också, annars blir det ingen långdagen karriär. En hård applikatt utav Billy Evangelista som också träffade. Jag har lite svårt att försvara sig bland. Då står han i mitten utav ringen med händerna högt. Kanske förstått att man ska försvara sig mot slagen också. Bra inside low kicks utav KJ. Outside low kick utav KJ. Nu har jag nere vid midjan igen. Och som sagt, när man coachar sig själv och inte har någon som säger till henne att hålla händerna högt så kan det bli svårt. Lätt att, att få in uh, bad habits. Bad habits. Bra att ta low kick utav KJ igen. Åh, han toppade en hård höger. Vill evangelista tar steg tillbaka, verkar lite skadad, men han är tuff, han kan ta oss stryk också. Kör! Bra fotarbete ur KJ, så rör sig sudan väldigt bra. Det är väldigt svårt att gå på nedtagning när man gör det. Bra kroppslag ut ur KJ. Han gillar så en kroppen från clinchen. Väldigt få mma fighters som eh, använder det sig Han använder sig av kroppsslag. Ser du bra det? Ja, han borde med upp och bli evangelist och mot och är det är första ronden över. möda. Vad tycker du runt, Mastak? Spännande första råd. Det var fyra ringkart som går upp med... Eh, nu kommer Kattena <laughs> eh, in igen. Fyra ringkart-tjejer med... Det räckte inte med henne. Nej, fyra stycken, mamma. De inte konstigt att strike för vad folk gå i konkurs. Nu spenderar pengar pengarna på helt fel saker. Jag inte, ja, 4, 20, man uppe på det är 4 tjejer som är uppe i siffran 2. Det är rond nummer 8 nu med andra ord. Det beror på hur det. <laughs> Ja, Jag ser det som är reka. <laughs> jag säger reka. Det äh, är första ronden till KJ Nunes. Alltså. Han äh, tyckte han träffade lite renare. Äh, bra nedtagning också utav honom. om. det, är, det är i och för gjorde evangelister också men high men, äh, i med en highquatch. Men jag ger hand jag ger första runden till KG News. Jag börjar andra runden. Lägger två möten i mitten. Bra inside low igen till KG Han har äh, väldigt snabb. Nu bara får han lite tempo i sparken här. Men inside low är ingenting som gör att man slutar fightas. Men äh, det blir äh, jobbigt efter några sparkar. Low kick av Billy Angelista inte samma snapp i sparken som KJ har. Både två i mitten och ronden och KJ är en farligt lågt med händerna, farligt lågt med huvudet också. han kommer in i den här buksinstansen som han gör. Fog det upp. De har sparkat full samtidigt. Ja, uh. <laughs> ah, de har lite olika stil faktiskt, uh, när de fightas. Bra. Åh, det var bra man på katten där KJ. Snurrspark. Med in till en snurrande backfist. Det, är det ser man inte ofta och träffas med en bra uh, vänsterkrok igen hjärna också. Möke KJ sig lite mer avslappnad. Och bara rör sig på huvudet. Men när han blir så avslappnad så släpper han händerna igen. Och... Jag tror det ville så till. Oh! Bra huvudspark från KJ. Blockade av uh, Billy delvis med den. Uh, och bra snapp den. KJ röstar runt i ringen, han försöker hålla avståndet Billy försöker komma närmare, jag tror han kommer försöka gå på den här takten Han har bytt till Southpaw stance nu, så han har högerbenet framåt KJ ser det och börjar röra sig utåt Nu byter KJ till Southpaw Han byter tillbaka Igen alltså, och, uh, Billy och KJ står och skrattar runt i ringen Och Billy säger, kom igen nu kör vi Han säger, det känns inte denna slag Oh. KJ! typ träffade en mycket bra rak höger men Billy skakar på honom som att äh, det kändes ingenting. KJ fint slag men försöker sig på nedtaget, men klarar inte av den. Billy uh, står i mitten och KJ rör sig på uppsidan. Det blir jobbigt i längden att hålla på på Oksidan. Bra aprikat från uh, KJ Nunes. Var nära, var på föl ihop. Ja. Oh. Det var nära, Det med en bra Nej, Det blir precis det som matchen. jag trodde skulle bli. Bägge två i mitten och svinga. Inte så bra defense, men de gillar att slå. Ta en ett slag för 4-2. Bra mästerklok från Evangelista jag har ryggen mot Buren mycket. Det är, men... det är bra match. Oh, riktigt bra match. KJ försöker få en mycket dålig double leg takedown. Och KG, eh, evangelista fångar upp honom eh, nu. Uh, overhead. Kontroll och drar knä mot, mot huvudet. Men KJ kommer loss. Headlock heter det på engelska. Du... Vad heter det? Jag ska skaka på det där hela tiden. Varje gång KJ träffar bilder så skakar jag på det. Jag håller med dig som om att det inte känns. Men eh, länge längden så kommer det nog ha en effekt. Psykologiskt så kan vi ha bett honom framför sig. Jag ska inte ordna det. Ja, lite grannare. Det är inte så att det är, ah, det är i MMO. Alltså MMA-fighters har mycket mer att förlora på och sådär. Ja, på sådär. Mm. Absolut. Billy byter tillbaka till Southport igen. Och försöker se ner på ett nedtagning, KJ. Träffar med ett knä mot bröstet faktiskt. Nu kommer Billy på single leg och får nästan ner KJ igen. Men KJ är jävligt duktig på att stoppa nedtagningen. Nu tempot så sjunker lite. det ser ut så lite. KJ fick få bort höfterna på evangelisten så han inte kan få nedtagningar. Läger två tillbaka i mitten av ringen Boston. avstånd. boxas, står bra där. Och KJ Nulz. Han träffar KJ och Billy försöker inte bara skada ut och slå, Men det är poäng. Varje gång du gör så, så är det poäng. Och du kan skratta och skaka på huvudet hur mycket du vill. Du blir ändå träffad. Och nu börjar även Evangelistas vänsteröga svullna lite, så... Ett så bra som sådana små handskar på sig. Fan headlock igen utav uh, Billy Evangelista. Det är när KJ kommer in med huvudet för lågt. Men uh, KJ kommer ut igen. Han är väldigt smal, KJ. Det svårt att hålla honom. det ja, bra match. Ja, tekniskt bra. Och KJ försöker på en nedtagning igen. Det är ingen största rådslinnade amerikaner, va? 10 <laughs> sekunder kvar. Jag uh, är inte speciellt imponerad på Kedis uh, nedtagningsförsök, men det är som det är. Handlar de klara? Nu får med katten upp igen. Katten är ja. här. Nu är det nio stycken. Ja, fyra gången tre, tolv blir det. Fan, massa, jag får gå tillbaka till skolan här nu. Vi träffar bra män högen som sagt, KJ och Billy skaka på huvudet och ler en man på det frisar, men uh, uh, som sagt, yes, träffar du som träffar feet. dig. Ja, Ja, Strikeforce Force gjort, du måste säga med Strikeforce man man gillar, uh, de gör ett lite bättre jobb än UFC när det kommer till att göra lite mer show av det hela. Det är ju trots allt showtime, men... Uh, Uh, som sagt, uh, det ska ju vara publikvänligt, det ska vara kul. Cool. Jag gillar att de har en... Uh, vad en En ramp som de går ut på till ringen. Lite mer musik, lite mer ljus på så när de kommer ut i ringen. Tredje och sista London. Tänk på mitten av ringen igen. KJ har gjort ett inte. jobb på, att inte hålla på ner för lågt och kommer för nära knäna. För mest i de matchen, men han håller händerna som sagt fortfarande väldigt lågt. Och, och där träffar han en bra vänsterkrok igen. Bra jobbat och okay. KJ, han har en fröjtans bra jobb. Rör sig bra, bra fotarbete. Försöker tajma sin höger uppercut och där här var nära. Jag träffar själv träffat själv vänster vänsterkrok, rakt höger, utav Billy Evangelista. Och nu, var, oh, och en höger overhand, oh! Två uppercuts utav KJ, nu står de och... Två uppercuts utav KJ, nu står de i mitten och sluggar. Och det var precis det KJ sa att han inte skulle göra den matchen. Och en uppercut till till KJ. Ja. Evangelista byter igen till eh, Southport stands. Jag vet inte om det är för de här lowkicks som har haft en effekt på hans... Nej, de tog väldigt mycket stryk, bägge två OO. De har fått in riktigt bra träffar på varandra. Riktigt bra träffar. Som sagt, när man har två såna här fighters som uh, inte har så bra defense, bryr sig inte så mycket om defense. Och gillar oss där. Ja. Höger spark i hundryck för KJ. Och nu börjar... OH! Spill in backfist utav KJ men vill skaka BVT och leder mot honom. Lossas han har slagit och, slog, och för en single leg igen Vill in men uh, KJ uh, stoppar nedtagningen Och då rör sig han är väldigt bra på att stoppa nedtagningen, KJ Nolsk Evangelista är evangelist, är ju tuff gärna vi ja, ja, har bara hem för lust Och som sagt, han gillar, han är också, tufft båda nu. förlorat mot Masvidal? Uh, sätter man mig på plats här, jag vet inte faktiskt uh, KJ förlorade som sagt i sista matchen mot Masvidal men uh... Jo, båda två har förlorat mot Masvidal det är bra avskatt till utav KJ. Mitt näringen står på avstånd och bara slår. Bra jab och bra rak höger utav KJ nu igen. Bra jobb utav KJ Nunes. Men det är uh, vandilista blöda litet verkar som. Alltså är det här väldigt Hur gör verken i morgon? Uh. Inte man kan vinna en match på ett lätt sätt. Liksom. Det är jättekul på publik men... Man måste ju tänka på sig själv också. Jag har samma problem själv ibland. Jag, ja, jag har lite för publiken för dem. Ja, precis. Jag har också samma tendenser bland annat. Visst ska vara folk publiken, men att ta så mycket stryk då är det bättre att eh, blocka lite slag och ha en lite längre karriär istället. Ja. Så man kan prata med sina barnbarn om 20 år. Jag du ju inte att skaffa då? Jag uh, tänkte få barn först. <gör> kanske skoja direkt på barnbarnen. Och på med den generationen. Så det är, uh, är ju bra. <gör> <gör> <gör> <gör> <gör> <gör> <gör> jag är trots allt bara 27 så... Är jag är nog på mig. <gör> Riktigt bra början på mainfall faktiskt. Ja absolut nu jag lista. En, uh, fun, jag och nu det En fun headlock igen. Jag försöker se på YouTube. Och där verkar ha tajt. KJ lägger sig på sidan och kommer ut och KJ ställer sig upp! Och publiken står upp! Och de svingar, de är helt slut bägge två. KJ träffar med Rappekatt igen. Svingar med vänsterklok, de är helt slut bägge två. Och en frontheadlock igen, utav uh, evangelistamän KJ kommer loss. En minut kvar på tredje och sista ronden här. Bägge två står med händerna vid sidan och basringar. Det är precis den här matchen och KJ lyfter! KJ lyfter på händerna och ser till publiken, kom in nu! Och publiken svarar med att ställa sig upp på och apportera. Vi står och snackar med varandra i liten varandra. High five! High five! Det här ser man inte ofta. Oh. Oh. Varje gång evangelister kommer in så träffar KJ med vänsterkrok från KJ Moons. 30 kommer gå. KJ med händerna nere vid huskena. Bra jobb ut och KJ. Evangelistens vänster ögon på stängas västar. Jag 15 sekunder så ger jag seger till evangelister. Va? Nej, det är matchen till KJ Nunes, han har träffat mig. Mm. Det är matchen över, och bägge två om varandra. Och uh, jag sa det inte för andra ronder, men jag ger alla tre ronderna faktiskt till uh, KJ Nunes. Yeah. 3-27 till KG nu skulle jag vilja säga Första landet var jämnt. Andra landet var jämnt, Men jag tycker KG landar mycket mer Jag tycker att det var mer drivande Vi kommer se Kåne männen in i ringen och uh, Evangelistens vänster ökar ganska full ut KG vinkar och publiken och publiken är... Vi har gått upp på det se. Blåa upp på nu och kegeln. Jag tror väldigt <sist> mycket <styrkt> att vi begge två måste säga. så? Ser du Bully Evangelista? Ja, det säger Evangelista och jag säger KD Noons. Skriva en vatslagning. 10 dollar. 10 Jag tyckte vi skulle göra så att om jag vinner så borde du på Lyft Och vinner, vinner du så, så... sitter du på med en Djurgården tröja. A.I.K. Hammarby, vilket lag du Det är 29, 28, United's United United United United United. decision. San decision on! AJ Moves! Oh! Okay, 10-dollar rikare. Masakur okay, 10-dollar fattigare. And okay, now we're going to go into a little interview when we come back in for nästa match.